Единност и общност на природата и човека Беседа от учителя Държана пред младежкия окултен клас на 14 февруари 1930 г. Тайна молитва Правени са ред научни изследвания върху значението на числата. Тъй, както е разделена сега годината на 12 месеца, Откъде къде да води своя происход? Годината е разделена на 12 месеца. Имате две равноденствия, едно пролетно и едно есенно. Имате слънце стоене, пролетно и есенно. После дните до някъде са турени и произволно. Евреите имат 13 месеца, а някои път и 12 смесени са. От какво зависи, че различаваме 4 годишни времена? Питам. Времето на 4 годишни времена може ли да бъде еднакво? Всеки един ден или месец се отличава по количество. В 4 годишни времена влизат по 3 месеца 12. Най-първо вземате предвид температурата. През всяко годишно време тя няма да бъде еднаква. Ако вземете един барометр и наблюдавате, ще забележите, че постоянно има една промяна на температурата. Какви са научните данни? Някой от вас чели сте най-новите естествено научни обяснения? Ако човек е религиозен, ще каже, Господ направи тези работи. Ако е някой учен човек, той ще каже Това са закони с природата. Други ще кажат От ветровете зависи времето. Хубаво. Но ветровете сами по себе си не са причина за това. Ама влага имало или бездъждие? Че имало студени течения и топли течения? Хм. Има нещо... Което не е строго в тия отговори. И благодарение на това, че не са строго обяснени, защото ако това беше едно строго обяснение, щеше да стане един догматизъм в науката. Сега онова, върху което искам да наведа вашия ум, са наблюденията. Не е всичкото ви време да иде за наблюдение върху температурата. Но да допуснем, през деня ви се случи нещо особено. Обърнете внимание на времето. Да кажем, имате месец март, 9 или 22. Забелязали ли сте какво е времето в равноденствието на месец март? Не всякога времето е еднакво. Някоя година е облачно, сняг, студ, вятър. Някой път времето се случва хубаво, отлично, топло, целият ден е приятно. На какво се дължи това съвпадение? После някоя година се случва на 22 март, вие сте неразположени, но също ще разделите и деня на 12 части. А 12 е едно отлично число. Той е един период от изгрива на Слънцето до залезън. Кой ще ми каже какво беше времето миналата година на 22 март? Не помните? Показва във вашето съзнание са отбелязани нещата, но не можете да си ги спомните. Но ако вие бяхте получили миналата година на 22 марта едно наследство от 10 000 английски лири, Щяхте да помните какво беше времето. Да допуснем сега следващото. В природата да съществува такъв един закон, че едно наследство никога да не се дава в облачно време, но денят трябва да бъде съвършенно ясен, когато ще се даде едно наследство. Тогава ще имаме като един факт, че щом сме приели едно наследство от 100 000 английски лири, Непременно на 22-и времето е било отлично. А ако не сте го приели, тогава пак ще се забрави времето. В първия случай 22 март ще се отбележи тъй, почертано с две линии 22 март. А ако не сте получили своето наследство, ще кажете, че времето не е било хубаво. Сега, този закон съществува в природата. Хубавите работи в природата идат сякога при едно отлично време. Сега, ако имате един барометр, ще отбележите и хубавото настроение на човек. Някой път само едно малко изключение, но винаги тази линия. Ако имате един пишеш барометр, ще забележите, че тази линия върви тъй. Нагоре. Аз вземам двете крайности. При слизането Б, тогава имате едно неразположение, един песимизъм. А когато барометърът възлиза по линията А, като че има известни сили в природата, които функционират в възходящата линия. От какво зависи възлизането в природата? Аз ще ви дам една теория. Възлизането зависи от една мисъл на същества, които седят по-високо от нас. Тяхната мисъл образува тази линия. Обаче, в природата има други същества, които образуват една линия, която отива надолу. Има противоположни същества с една култура по-долуна от нашата, а също времено са силни. Те образуват другата част. Следователно, ако ние попаднем в тия двете течения, те си съвпадат, хармонират се. Сега научното обяснение. Във възходящата линия винаги има известно електричество, а в нисходящата линия надолу има повече магнетизъм. Следователно, когато в природата искат да произведат повече влага или друга някоя промяна, веднага те турят другото течение. И като погледнеш някой път барометъра, тъй както си върви възходяща степен, изведнъж става бърза промяна. барометърът слиза надолу. Така съм. Ако вие вървите по това течение, ако барометърът върви нагоре... Непременно негоден, вие ще имате едно добро разположение на духа. Ще имате една възходяща мисъл. Значи всички същества са добре разположени и вие участвате в тяхната обща мисъл. И вие не може да не бъдете добре разположен. Ако се намерите между културни хора, които ви разбират, всеки иска да ви услужи и любезен е с вас. Например, отивате на екскурзия. Вие не носите почти нищо, но пътувате като екскурзиант, усещате се радостен. Горе закусвате хубаво, пиете вода, обаче като се връщате от екскурзията, те надолу не слизат. Остават горе. Збугуват се с вас. Като слезете долу и там има същества, които казват «Братство, братство, ама сиренето е с пари!» Като дойдете до тази долина, аз я наричам долина, и хлопате там на някоя колиба, те имат хляб и мляко, но вие нямате. Как ще ви посрещнат тия същества? Вие вече имате опитността как ви посрещнаха горе. Там, щом кажете, че нямате пари в чоба си, те вдигат рамене от вас. Той ще каже, че е слуга и когато господарят дойде. Обаче, когато той дойде и му се каже, че нямате пет пари и той ще каже, че има друг господар над него. Разбира се, вие ще имате Неразположение на духа. Всичките неразположения на човека се дължат на това, че човекът не е добил това, което очаква. Даже можете да направите всякога едно наблюдение. Когато сте били ученици или студенти и при изпит ви това винаги има един съвпад с времето. Забележете! Скъсването става винаги при това слизане на неразположението вътре. И когато се яви този студент, понеже неговите течения са както и на професора и двамата са положителни, тогава професорът счита студента за виновен и му дава най-мъчните задачи за да го скъс. И като го скъса, му е приятно. Професорът ще намери изведнъж, че студента не е посещавал редовно лекциите му. Има нещо неинтелигентно в израза му. Въобще некултурен му се показва. И професорът започва да се подига духом. Някой път се случва даже и най-неспособният да е, но професорът отива разположен и като погледне студента ще види нещо хубаво. Помисли, помисли и каже Защо да го късам? И му даде най-лесния въпрос и го подпомага. Вие ще кажете Божа работа Божиите работи са от разумния живот. Той казва Няма защо да го късам. Ако вие наблюдавате вашите състояния, често ще забележите една голяма връзка с природата. Често някои от вас да сте неразположени. Нали имахте една лекция – приливи и отливи в живота. Там се казва за тази връзка с времето. Та трябва да наблюдавате температурата отвън, изменила ли се е. Отвън е лесно. Чрез уреди може да се забележи всяка промяна. Вие, като гледате времето през деня, можете ли да познаете дали температурата ще се измени? За пример, кажете Днес температурата ще се измени ли? Слизаме ли или се качваме? Качваме се, отвънка е ясно. Да, да, качваме се. Сега да дойдем до тия научни наблюдения. Значи всеки един ден се отличава с известни количествени енергии. Някой път енергията на този ден съвпада някакси с строежа на вашия организъм, с неговите трептения. Тогава тия линии на природата се хармонизират с нас или ние сме попаднали в тази хармония. Затова да, за това именно у нези, които разбират законите, не могат да изменят теченията. Трябва да разбирате законите, да попаднете в хармоничните линии на времето. А може да попаднете в хармоничните закони на времето. А там именно се изисква наука да можете да се отворите. Да влезете в това хармонично състояние. Сега ще ви дам едно упражнение за наблюдение на времето. Ще ви се даде една задача за 3 месеца. Всички ще имате по едно че в джоба си и щом ви се случи нещо хубаво, веднага ще отбележите деня и времето какво е навън. Ясно, облачно, ветровито. Отбележете вятър, количество топлина, отбележете докъде парометърът се повдига или сваля. Трябва да забележите има ли едно отношение хубавото време с вашето добро разположение и лошото време има ли отношение с вашето лошо разположение. Това е задачата на упражнението при тези наблюдения. Въобще всички нервни хора, когато се е развали времето, се усещат неразположени, понеже количеството влага, което навлиза в техния организъм, им действа някак особено. Това го казвам само като известен факт. Има известни промени във времето, които оказват известно влияние на душата. И веднага, щом се промени времето и хората се променят. Щом времето се промени за лошо и те стават лоши. Щом времето се промени за добро и те стават добри. То е за нервните хора. Всякога, когато се промени времето, се променят и те. Всеки от вас, който е нервен, ще знае кога се сменя времето – добро или лошо. И ако искате да идете на екскурзия – Погледнете нервния човек, добре ли е разположен или не. Щом видите, че нервният човек е добре разположен, идете на екскурсия. Но, щом той е неразположен, не ви трябва никаква екскурсия. Онзи, който ще има един такъв хубав барометр, много лесно може да схваща промените на времето, които ще станат. Мисля... В това отношение в синца сме добри барометри. Някой човек е много отзивчив към времето. Всичко отбелязва и лесно може да прави своето наблюдение на времето. Ако този човек, който е високо нервно организиран, защото не всеки знае да владее организма си, ако духа вятър, той непременно ще има известно оттежнени. Погледнеш, негоден, или ще усети някоя болка от колената, или в работата на кръста, или на шията. Все ще усети нещо или за духото, или ще започне нещо да го сърби. Но всичко това зависи от ония тънките промени, които ще стана. За пример, ако ще има голяма буря, Непременно тази буря ще се отрази върху този нервния човек в неговото тяло. Ако има голяма промяна на температурата или сняг, той ще усети в краката си тази промяна. Ако правите тези наблюдения, ще видите, че вие имате един барометр в тялото си. Щом ви заболи един от пръстите на краката ви или колената ви, вие ще можете да определите какво ще бъде времето. Метеоролози ще бъдете. Често се явяват болки в ушите. Не знаете на какво се дължи. Така знам. От тези заболявания ще съдите за времето. Те стават по отражение отвън. Това са течения в природата. И който не разбира този закон... Той ще се оплаши. Някога го заболи ухото. Аз гледам и зная причината. Казвам, след няколко часа ще престане. Това е едно отражение на едно движение вътре в природата. Щом престане това движение, непременно ще престане и този резултат. Или той усеща болка в кръста си. Казвам му. Скоро ще престане. След 45 или 10 часа, престава. А зная, че вятърът ще престане. Щом престане вятърът, той казва Слава Богу! Освободи се! Това е едно отражение на движението на вятъра. Но това не е толкова строго. Това са само факти. Две по две равно на 4. Но можете ли да докажете, че 2 по 2 е 4? Аксиома ли е 2 по 2 равно на 4 или е трябва да се докаже? Не. Аксиома е, но може да се докаже, че е така. Това е едно количество. И 2 и 2 пак е 4. Защото умножението е такъв процес, при който единият множител го вземаме толкова пъти за събираемото, колкото показва другия множител. 3 по 3 равно на 9. Тук тройката вземаме 3 пъти като събираемо, значи 3 пъти трябва да я съберем. Сякога мислите на една среда с по-голяма интелигентност образуват една промяна върху една среда с по-долни същества. Значи мислите на едните произвеждат една промяна от другите. Да кажем, мисълта това е едно динамо. Представете си 56 милиона същества. Какво динамо представлява това? При такива силни течения може да се образува цяла една промяна върху физическия свят. Това, което един човек не може да направи, двама, четирима могат да го направят. В природата може да се произведе една промяна. Но това се дължи, когато се събират хората да се молят заедно. Ако те са силни и искат да се помолят за дъж, ако 4, 5, 10 хиляди хора се съсредоточат и в мисълта си се помолят за дъжд, непременно те ще привлекат влагата. Но и другото. Ако се събират толкова души, които да противотействат, те ще разпръснат влагата. Та Промяната на времето често играе важна роля върху човешкия организъм. Най-първо трябва да отделите уния посторонни влияния, уния величини върху вашия живот, които са вметнати. Вие някой път не можете да си дадете отчет. Измени се вашето състояние, вие не разбирате защо. Тия състояния, на които вие не можете да дадете никакво тълкуване, оставете ги на страна. Както някой път държавата разхвърли някои дългове или общината върху населението. Ян Неял, -на ще плащаш. На какво основание? Никакво основание. Ти плащаш. Разхвърля се този бюджет между членовете на общината и всички трябва да платят. Или държавата разхвърли своите данъци. И в природата има такова разхвърляне. Но природата е последователна. У нея има данъци, но когато има печалба, тя и тях дали. Разхвърля ги. А в обикновената държава данъците плащат, но щом дойде до благата, тях държавата задържа за себе си. А щом държавата се намери натясно, тогава тя може да взема от хората. Но за изобилието не прилага същия закон. Като дойдем до природата, тя казва Ти даваш и на тебе ще дават. Когато вие образувате вашия характер, трябва да знаете да спазвате този закон. Когато вие изисквате от един човек, вие се поставяте на мястото на държавата. Казвате Дръж това нещо заради мен. Вие искате да свърши тази работа заради вас. Но когато дойде втория момент при печалбата, и тогава ще кажете така. Много ви благодаря. Сега имам печалба. Вие ни услужихте тогава. Ето сега печалбата. Това е една последователност в законите на природата. Не се ли съобразявате с този закон, веднага в природата се образува едно противоположно течение на вас. Аз съм ви привещал един пример за един български адвокат от Горно който ще пътува с влак. На трена иска да се качи един селянин, но не му достига 30 стотинки и казва на адвоката. Моля ви, господине! Дайте ми 30 стотинки, не ми достигат да си купи билет. Казва. Нямам. Селянинат си тури от на гърба и си тръгва пеш. След 7-8 години този адвокат отива в Англия. Иска да се качи на трена, бърка в джоба си и вижда, не му достига точно 30 стотинки за билет. И тръгва той пеш дълъг път. Веднага в неговия ум изкача този селянин с турбата, комуто също не стигаха 30 стотинки. Пък и той сега толкова никъде не може да вземе. Казва на един англичанин, но всеки си вдига ръцете и той си тръгнал пеш. Така съм природата има едно съвпадение, един закон, който регулира отношенията, количеството на енергията, количеството на топлината и благата, които ще дойдат. Така съм. Когато имате най-хубавите чувства, наблюдавайте какво е времето вънка, каква е температурата, какви са облаците, високи ли са, ниски ли са, черни ли са, влажни ли са. Сега ще направите тия наблюдения за 3 месеца. Ще вземе час от зимата и час от пролетта. Пресметнете до кога ще свърши упражнението. До 15 май. Добре. Тогава вие до тогава ще съберете доста данни. Вие ще изнесете тези данни и наблюдения да видим дали ще има някое съвпадение между времето отвън и вашето разположение. Ще видим дали вашите чувства са абсолютно независими от времето или времето оказва известно влияние. Някой път сте неразположени духом. Тогава погледнете времето отвън. Защото... Времето действа върху човек. И ти ще се насърчиш. Пък ако времето е хубаво и пак си неразположен, тогава вече ще търсиш причините по-далече. Защото ако е от времето, трябва да има един съвпад. Щом се смени времето, веднага ще се смени твоето разположение. Сега, Имаме едно музикално упражнение. Станете. Първо. Ръцете са пред гърдите с добрени пръсти. Бързо се отделят на страни и пак напред и тъй нататък. Същото се повтаря много пъти. Ще мислите. Всичко лошо навън. Всичко добро, отвътре. Навън, навътре, навън, навътре. Второ упражнение. Ръцете са пред гърдите, китките добре. След това бързо и силно изтласкване и изпъване на ръцете в страни. Бързо, по-бързо, много пъти и все по-бързо, по-бързо и по-бързо. Направо се е известно количество електричество, което трябва да излезе. Сега изпейте до СОЛ Половината от вас пейте гамата нагоре, другата половина обратно, надолу. Ще знаете, че пението упражнява отлично влияние върху здравето. Човек, който пее, мъчно се разболява. А който не пее, често се разболява. После унези, които знаят как да пеят хубаво, да вземат верни тонове. Сега, вие няма да ставате певци. Ще пеете, за да бъдете здрави. После, защо цигуларите си мърдат пръстите, като свирят? Мърдането на пръстите, то е, за да се предаде на тона по-голяма мекота. Сега, вземете онези тонове, които може да хармонизирате. Защото в пението има тонове на дисгармонията. Когато пеете, вземайте пеенето в позициите. В позициите гласовете не са верни, но да има по-голяма мекота. Учителят пее и свири на упражнение няколко пъти. Само Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя държана пред младежкия околотен класт на 14 феврали 1930 г.